Välkomna till avsnitt 23 av Good Luck Helfan Mitt namn är Marcus Persson och Kristoffer Lind är med mig, tjena! Tjena, tjena! Och välkommen tillbaka får vi säga till denna froskas älskande man Kanske han är också, men det är såklart upp till det hans ögon Här i avsnittet kommer vi att få höra hans röst i alla fall Gästens namn är Daniel Vressle, välkommen! God efter, god dag! Där är du! här. är jag! Hur mår du? Ja, jag mår rätt bra faktiskt, för ändå att säga Ni är förvånansvärt sällan det händer, men just nu mår jag rätt bra Oj då, vad... Trevligt att vara med i det här programmet igen Har ni gjort 20 avsnitt nu, eller vad du? 23, det här ah. blir nummer 23 ah. Ja, det är fantastiskt, måste ni ha en för hur eh, ihärdig den är alltså, det, det ska ni ha cred för <här> Har vi gått förbi bitar till kaffets Nej, eh... ah, inte än, men inte långt bort <här> <kan> jag <säga. här> Och det tog fyra år det ja. Uh, ja, när du var här senast så sa du väl att du var på väg att bygga upp ett imperium Och det har du väl lyckats med Ja, imperiet är i än skulle jag vilja säga. Men det är antydan till ett imperium skulle jag säga. Ja, nu i måndag så var jag ju tittar på när du spelade Monopol. Ja, just det. Ja, det är trevligt. <laughs> Över hundra tittare tror jag vi var där ett tag, eller? Ja, jo, det var 104 som flest tror jag såg. Crazy. Ja, det är fortfarande en ganska liten kanal. men ja, nej, Men det är kul faktiskt. Jag tycker streamandet är roligare än podcastandet, men det kanske är för att jag har gjort det andra i ett tag. Det är ja. kul med lite nya breddgrader. Ja, jag hörde att du sa att du var lite less på just ja, bitar till kaffets podddel. Ja, men det är så mycket annat man kan göra. Nu har vi gjort det här kultur med Melodifestivalen tycker jag är skitroligt. Och sen det här med streamen och ach, chipmusik. Jag, jag, jag, jag höll på så mycket med det här i så många år. Jag är lite trött på det av de men det kanske kommer en revival igen. Det vet man inte. Men just nu så ligger jag lite lågt med chip, chipandet. Mm. Det måste jag säga I see Du har inga, inga speedrun-intervjuer på gång Eller något annat heller Nej, inte. Det, det, det kommer ett avsnitt till Hyfsat snart BTK Men sen vet jag inte, sen kommer det nog Det ligga på is ett tag när jag gör lite andra projekt BTK har massor massa andra grejer i startgrupperna. Imperiet håller på att vevas igång mm. Det är mäktigt Att se att det är över hundra 100, 100, 100, ja, ja, Viewers samtidigt Det var. Ja, det är fortfarande som sagt väldigt milestone. liten kanal och eh, jag har, alltså, i Twitch-mott är det väldigt lite men eh, ja, vi, vi bygger sakta men säkert. I svenska Twitch-mott är det väl inte allt för mycket. Nej, nej, det är sant i svenska mott så är det helt okej okay. med tanke på att eh, hur kort jag har streamat egentligen så är det väl jag ska inte klaga det är väldigt bra där men eh, jag tror att BTK kan nå ut till ännu fler. Ja. Det ser jag fram emot. Jag kommer att följa dig, fortsätta följa dig på denna, denna resa. Och så, och, så, och så tar vi in dig om 25 avsnitt till. Då är, ja. ligger du där på 2500 viewers och lever på det. 25 avsnitt till, det är alltså om 3-4 veckor då, tack? Ja, exakt, exakt. Det är så vi jobbar. <laughs> ja, nej men visst, det är kul. Jag tycker det är kul med streamen att man kan prata direkt med tittarna. Det blir mycket mer live så att säga. Man kan få direkt respons och... Någon drar en dålig vits och alltså det, här, men det är helt annan feedback än att man får ett mejl en vecka senare eller någon skriver på Facebook typ bra avsnitt. Liksom. Någon bara direkt. Jag gillar den direkta feedbacken. Ja, nej, men den förstår jag förstår jag mig på. Jag streamar ju själv lite grann också och vet mm. ju hur det är att, att prata lite grann med viewers. Så jag, jag förstår den aspekten helt klart. Ja, jag skulle inte spela så mycket om jag inte streamar. Alltså, streamar jag inte skulle jag spela kanske 10% av den tiden jag lägger ner nu. Så är det Ja. Men det är väl typ Man kan väl nästan säga att det är Två huvudsakliga spel du spelar just nu It's Boschie Time Eller vad heter det? it's I Wanna Be The Boschie heter det I wanna be the Bosch. Och, <laughs> <laughs> Han säger It's Boschie Time Ja, ja det <laughs> får, man, får man höra ett par gånger <laughs> Och det andra är H1Z1 Ja, precis Och sen Eurotrucks ska vi inte glömma ah, Jag har ju hittat det in också Jag gillar att köra lastbil, är trevligt så gjorde du en, en, en sväng om där till Farming Simulator. Ja, jag provar allt. Så ja. säga. Jag är öppen för alla intryck här. Jag är ju inte så insatt i moderna spel så det är lite en liten, vad ska säga, happening för mig att spela moderna grejer. Ja, Men ärligt talat, hur är dina köregenskaper i H1Z1? Nej men det är ju spelet, det är ju helt trasigt Det är ett skitspel alltså Det är ju skam egentligen att man har betalat 20 euro för det Om man ska se på det rent pragmatiskt Det är ett skitspel alltså Men jag har ändå 200 timmar spelat Och jag har haft väldigt kul i det så rent pengamässigt Var det värt det, men Egentligen är det synd att vi håller på med det här öreliga alltså. skiten och så. Ja, är... Var du en av de där som satt och väntade När det skulle släppas, nej, nej jag, jag, jag är gammal DC-spelare Och jag visste ja. att det skulle bli sämre ja, Och det du... vart också <laughs> jag, jag tänkte att det skulle bli bättre. Ja, det, herr, det här är mycket, mycket sämre. Jo, jag vet. <laughs> Tyvärr. Det men jag fix. kör ju bara den här Battle Royale-modden. Jag kör ingen ja. Survive. Nej, men det är väl typ bara den som går att spela. Eller jag spelar också bara. Ja. Battle Royale. Det, den, ja, den är i alla fall lite rolig. Ja, den är kul i sin. Det är ett arkadspel. Du hoppar in och så tar du 20 minuter och så skjuter du lite. Mm. Uh, Survive-delen var ju helt trasig. Och de, de lovar ju att det här skulle bli liksom... och det här blir Daisy Killer och det här blir... Änkligen kommer en riktig spelstudio att göra ett sånt här spel. Ja, Det har varit skitbra. Det är helt värdelöst. Det är tråkigt att behöva vara så här allvarlig. Men, <laughs> men som sagt, Battle Royale är kul. 20 euro och man kan hoppa runt och skjuta. Jag menar, sämre delar finns ju helt klart. Och sen så får du ju chans att spela med några viewers också. Det måste ju vara eh, ja, underhållande det. för det är ju det jag saknar lite med retrospel, man kan, man, visst vi bjuder in kompisar och så ibland och kör, men det är en, alltså, om moderna spel kan man ju ta in fyra patcher från streamen och spela ett lag liksom, det är, det är en annan grej tycker jag, det är, hjälper till att skapa en, en trevlig, familjär stämning tycker jag. Mm. Ni har en, å, en återkommande karaktär i h 1 Eh, Mo ja. Moses. Ja, Moses han uh, dyker upp. Han är en, <laughs> en riktig joker i leken. Jag vet ju inte själv vem det är, vilket <laughs> kanske är lika bra det. Ja, jag tycktes fråga om du, om du hade någon aning vem det var, men... Nej, jag vet ju att det är någon som tittar på streamen, men... Nej, jag, jag, jag kan ärligt säga att jag inte vet vem det är. Man hör ju på honom att han är från Dalarna, eller någonstans där omkring i alla fall. Så mycket har jag räknat ut, men jag vet faktiskt inte. Men han är ju en man som förföljer oss i alla Battle Royale-spel vi spelar. Han dyker alltid upp kommer ja. han och skriker lite och även fast man inte kan tima så dyker han upp och ibland ger han oss en bil ibland dödar han, man vet inte riktigt vilket humör Moses är på, det, det vet man aldrig man kan aldrig känna sig trygg när han kommer Ja, du är ju lätt att känna igen i alla fall med dina evil can evil moves i, i bilen Ja, jag har ju som, jag har ju en jag vägrar ju släppa turboknappen. Jag, jag kör alltid med den intrycket. Så ska det vara. Man måste ha principer här i livet. Och minne är att jag aldrig släpper turboknappen. Ja, jag märkte nu ja, någon gång när jag tittade här. Du spelade med eh, för, försten bland annat. Ja, just det. Och så, sen så klämde ju ur bilen. Och, och sen gick ni in i en hus och skulle ja, hitta lot. Helt enkelt. Men du var snabbt ut igen och satte dig i förarsätet. Men då hade han redan snott tändstiften eller vad det var. För han ja, visste han, att, du skulle, <laughs> att du skulle försöka smita iväg. Ja, han, han, ibland, så får jag, ibland får jag inte köra helt enkelt. och Då, då tar han prylarna från bilen. Så. <laughs> Men vad är roligast då? Är det att köra själv eller köra två manna? Eller vad är det? Fem manna kan man vara. Väl... Ja, en, två, fem. Jag gillar, jag gillar alla. Det är bra med lite variation tycker jag. Men visst, två är ganska kul tycker jag Fem är lite många för ett lag, lite rörigt kan jag tycka Men eh, två är trevligt uh, Men ja, alltså Jag vet egentligen man är så splittrad när det gäller det här spelet Jag vet inte, egentligen hatiga spelet tror jag Men jag, jag bara fortsätter spela ändå det, det är så enkel tillfredsställelse på något sätt Det är få spel man bara kan hoppa in och köra lite Och så är det kul så fort Jag tror det är en bra idé med de där Battle Royale, det finns ju för flera motorer Men alltså, det är så enkelt att bara komma igång Jag tror det är det jag gillar man ja. har in bara, pang pang Och så kör man det inte liksom En massa jox innan Och därför är det ett bra streamspel också För att det är liksom in bara action direkt uh, har, du, har du testat spela Overwatch? eller? Jag har köpt Overwatch faktiskt mm. uh, Spelar kanske fyra timmar Det är kul spel men uh, Jag måste nog spela med ett lag tror jag Med kompisar för jag ska få ut något av det Okej okay. Men uh. du har erfarenhet av den Alltså Team Fortress-stuket eller vad man ska säga. Ja, jag körde skitmycket Team Fortress Classic när det begav sig. Uff. Uh, yes. Det är ju riktigt bra. Sen Team Fortress 2 var ju helt efterblivet i jämförelse. Så det var ju tvungen att sluta spela då. Mm. Um... Och sen det här är ju ännu mer urvattnat alltså Team Fortress Classic var ju som Quake mer eller mindre med olika klasser det var ju liksom, du kunde konkjumpa på de här granaterna och det gick mm. jättefort och det var liksom mycket skill Team Fortress 2 då var det jag, menar, jag vet, jag återkommer alltid till det här men det blir liksom hela spelfältet ska planas ut på något sätt, att allting ska bli jämnare och lättare och liksom jag förstår att det måste vara så för att Casual ska orka spela, det förstår jag också jag förstår varför de gör det Uh, men uh, vi som kommer från Quake-tiden, Quake 1, Quake ja, det blir lite urvattnat på något sätt. Det som i Overwatch, alla gör ungefär lika mycket skada. Alla de här ultimates, en del är liksom, man trycker på knapp och så dör folk liksom. Det är inte så mycket att göra. Uh, lite, den skärmen förstår inte jag på mig på riktigt, kan jag säga. Okej. Okay. Men du kommer att fortsätta ge Overwatch mer än... Chans, att säga. Jag ska ge dig en chans helt klart Och eh, om det kommer en ladder så är jag lite sugen på det De här random matcherna man bara hoppar in och möter några Och sen vidare till nästa, dm ingenting Jag vill helst ha en ladder, det är viktigt för mig i spel Att man kan, man kan tävla Och mäta upp. sig ja. Annars har jag svårt att motivera mig själv Och spela om det bara är Om man bara hoppar in och så är det inte Jag vill ha rank liksom, jag vill, jag vill slå någon Någon måste bli arg på andra sidan Annars, <laughs> annars gav det ju ingenting men man kan väl teama upp i alla fall ett lag och spela så. Men det är fortfarande ja. bara random. Alltså man möter. Eller, ja. Jo men precis. Det är som du kollar på fotboll på tv. Om det är EM då kanske man orkar titta. Liksom. För då vet man att nu är det lite känslor inblandade. Eller OS eller vad det är. Gäller alla sporter. Men är det en, landsk, eller liksom, två, en vänskapsmatch? Hur många kollar då? Det finns en anledning. Liksom. Det måste vara lite hetta, lite glöd. Och det blir det bara om det är något på spel. Mm. Eh, jag hade någonting på tungan med Men nu kommer jag inte upp på... På vad det var. Uh, jo, just det. Du pratade ju förra gången om att du spelade lite Starcraft 2. Är det någonting du har tagit upp igen? Eller? Jag har faktiskt inte tagit mig in i den nya expansionen. Jag har, inte, jag har inte hittat motivationen. Och nu när jag streamar så anser jag nog att Starcraft 2 streams kräver att tittarna förstår spelet och kan spelet. Det är ett så mekaniskt intrikat spel att... Kan man ingenting om det så förstår man ingenting av vad som händer. Och därför har jag valt att inte spela det på streamen. Mm. Är du rädd för att streamen kommer att bli att det här är en h 1 stream eller det här är en eh, borsi-stream? Nej, jag var kanske lite rädd för det börja. Men nu har jag bytt spel så himla mycket. Eh, ja, nu har, bytt, nu har jag kört så många olika spel de sista månaderna att jag tror alla förstår att vad som helst kan hända. Det har varit Monopol, det har varit Farming, det har varit Truck, Borsi... Det har varit retro, ja, men jag tror att folk förstår att vad som helst kan hända nu. Och det är det jag vill också. Jag vill inte bygga en stream kring ett spel. För det blir ofta så, jag har sett många streamer som har nött ett spel, nött ett spel. Så har de en, en väldigt uh, tight community. Och sen vill de börja spela något annat och då bara försvinner folk. Mm. Uh, utan jag försöker väl mer göra att BTK är, att själva grejen med BTK är uh, communityn i chatten. Uh, alla vansinniga Prylar vi hittar på Men att det kanske inte är lika viktigt Exakt vilket spel som spelas Sen kommer folk alltid ha sina favoriter Och en del vill absolut inte se Borsi Och det förstår jag uh, Så kommer det alltid vara men jag vill att uh, det, det vikt, mit, Mitt försök i alla fall Att det viktigaste ska vara själva streamen i sig Inte just vilket spel som spelas Ja, jag förstår Jag tyckte du har lyckats, lyckats bra med, med ditt jobb hittills Jag är då väldigt nöjd när jag är inne och Tittar på när du streamar? Ja, men det går, det går framåt. Det var ju väldigt. Alltså, streamandet är dig speciellt, det var svårt ska vi inte säga. Men, men det var ju. Ja, ja, det, var, det, det är svårt att streama. Och nu förstår jag vad folk säger. Jag har alltid tänkt så här: när, när man säger professionella streamer säger att du är utmattande att streamar och jag tänker så här: vad då man sitter bara och spelar liksom, hur jobbigt kan det vara. Men nu när jag kör 4-5 dagar i veckan så känner jag mig. Jag är ju liksom mentalt utbränd på <går> de här två vilodagarna så är det bara åh, skönt att inte streama. Liksom. Jag är helt nött i huvudet efteråt. Vad gör du på dina två icke streamdagar Spelar du någonting Nej, jag spelar ingenting. Jag, Nej, jag gör okej. bara musik och andra saker. Ah, okay. Det är det jag håller på med. Hade jag inte haft de lediga dagarna så hade jag nog lagt ner streamen med det här <går> ah. Nej, men det är, Jag tycker det, det är väldigt kul att streama men liksom man har den här pressen på sig så känns det att måste, det måste vara kul, liksom. Man måste hela tiden prata och det ska vara underhållande och, och sådär. Och ibland är det ju spe, Ibland händer det ingenting i spel. Om jag landar ute i börsen i h ja, men då måste jag springa i tio minuter. Mm. Det är liksom... Ja. Och då måste man ändå på något sätt försöka hålla något sorts flow igång. Och det, det är faktiskt svårare än jag, än jag trodde. Men det är väl bara att nöta på. Ja, vad tyckte du om, om Bosch då, förresten? Ja, ett fantastiskt spel. Ett genialt spel skulle jag vilja säga. I vilket annat spel kan du spela som Niankat och då ja, tusen gånger per kväll. Jag mm. menar, det är ju bara det. Känner du igen spelet, jag är Inte Borshi, nej. Det är ett sånt här ett av de här ja diaboliskt designade plattformsspelen. Ja, jag tänker det. Super Midboy eller är det fel? Ja, tusen gånger värre. Oh, oh ja, oj shit. Midboy är en renare av Thailand-semestern kan jag säga jämfört mm. Det är häftigt. Det här är nästa nivå av ångest ah, Jag det kan rekommendera att du tittar in det faktiskt. Kör bara de två första skärmarna Kör tutorialen, det räcker <laughs> Och så har du ja. valt ja, Neon Cat också Som har ett, jag tycker har ett jobbigt hoppljud eller, eh. Världens bästa hoppljud Säg meow, kan det bli bättre Meow kan ju världens bästa ljud Och <laughs> få höra det 750 000 <laughs> gånger Ja, det är ju det också. sen ljudet när man dör som man får höra. Ja, men jo. Oh. <laughs> det kommer väl inte undan vilken karaktär man än väljer. Nej, det är sant. Och Nyan är ju lite svårare för den är, ju, den är ju bredare än vad hitboxen är. Ja. Som med katten ser man inte exakt. Jag har gjort det lite svårare för mig själv men jag tycker det är värt det för den är ju så söt. Man vill ju bara ta hand om den liksom. Just det. Och just nu är du på en, en Sonic-boss, eller? <laughs> ja, det är ju en upplevelse i sig kan jag säga. Nej, jag har suttit, suttit 7-8 timmar med den nu, kanske. Totalt? Ja. Eller, på, eller på bossen bara? Ja, på bossen. Uh, och hoppas väl knäcka den inom en eller två timmar. Jag känner att jag börjar komma närmare nu. Men, uh, visst, det gör jag. Men visst, det är svårt alltså. Om man, inte, om man inte har spelat spelet så låter det nog fånigt att man har suttit så länge på en boss, men ja... Uh, Borsig, säger jag bara. <laughs> Det finns väl några andra spel som är väldigt lika där väl Det lär vill göra. Ja, det, det finns så här, I Wanna Be The Guy var ett som kom innan tror jag. Ja, just det. Och Bosch är någon sorts vidare, ja, i genre, samma genre då. Ja, och, just det. Och på Nintendo 8-bit så har du ju de släppta spelen Homebrews, vet heter de? Battle Kid 1 och 2. Mm, okej, okay, okej. Okay. <clears throat> som är inspirerad av I, I want to Be The Guy. Ja, just det. Så, ja, vill du ha något, något i samma stuk, fast Nintendo 8-bit-grafik då rekommenderar mm. jag Battle Kid 1 och 2. Jag kolla upp det, men jag tar nog ett sånt där spel i taget annars kommer jag att bryta <laughs> upp. <laughs> Absolut. <laughs> men på tal om retro och spel, har du, det var länge sedan du körde något, något där. Du nötte ju väldigt på med speedruns i nin, Ninja Gaiden. Ja, jag körde. Sista jag körde var Castlevania 4 eh, på Mega Drive. Just det. Just det. Senast du var här så frågade du oss om, om du kunde fixa Castlevania 1-3 på... På en dag. På det var tre dagar. dagar. Ja, men vi sa nej, inte en dag. Nej, det hade vi rätt oss. i. Alltså, Ettan gick ju på, enligt schemat, den gick på fyra timmar tror jag. Tvåan däremot sprang vi runt och irrade i... Ja, ja det, det spelet är ju helt stört här, det. Det var väl Där det vi sprang, också, att där toon sprang toon. jag runt En dag tror jag Och trean var ju något så inåt frustrerande alltså. <laughs> <laughs> Men eh, Ja, nej Men trean tyckte jag var fantastisk Men Castlevania 4, oj oj oj Det är nog det bästa rätten att spela spelar tror jag På, på Drive. Ja, på alla det, vilket är Vilket fantastiskt, jag satt och, och njöt Hela spelet genom Alltså du pratar om Super Castlevania 4 till Super Nintendo? Eller? Nej, jag pratar om Castlevania eh, vad heter, Bloodlines, heter det Bloodlines. Det? Cas till Megadrive. Ja, just det. Jag var chockerad över hur trevligt det var. Det var så trevligt. Det var så mysigt och vackert och snyggt. Det var liksom... Är det den som var den härliga vatteneffekten som speglar sig? Ja, just den har det. massa såna här skalningar och rotationer som ja, som kom på dem lite senare i drive spelen då. Megadriven har ju inte hårdvarustöd för att göra allt det där så det är ju... Det är ju finkodat istället för Super Nintendo som hjälper till med hårdvaran, mm. men det var ett spel jag verkligen gillar faktiskt. Men annars har du det här streamar du ju också såklart, samtidigt som mm. du spelade, om och fler, du spelade Wolfenstein eller? Ja precis, körde första. Men folk var ju åksjuka av det, med alldeles. Så uh, jag, jag är lite försiktig med nästa episod. Uh, men det var många som faktiskt klagade på att de mådde dåligt fysiskt med något så. Ja, <laughs> oh, vad hemskt. Ja, Gamla Wolfgang 3D. Ja, precis. Och det är ju, alltså det är ju, jag mår ju dåligt när man spelar. Jag kan tänka mig det när man inte styr själv. Mm. Ja, precis. Jag har aldrig tittat på det. Jag har spelat det. Det kanske blir äckligt. Ja, mm. ja det blir riktigt vidrigt. Men det, det är ju... Ett kul spel, men det, jag vet inte om det är 7 eller 8 störna missions, jag vet inte, det känns som att det blir mer av samma, man bara irrar runt liksom. Jag vet inte mm. hur kul det är. Har man klarat första så... Det, jag känner mig lite klar med det där spelet, kan jag säga. Man, man vill ju döda Hitler. Jo, det är liksom det, det man... Det som är moroten på något vis. Han är på värld fyra, tror jag. Ja, och sen ja, det blir det någon, Ja, sen kan man ju för ner. Sen kommer det bara en massa andra konstiga ja, det är inte Spökhitler och allt möjligt konstigt. Ja, robothitler och Det är väldigt. Det är mycket, mycket hitler. Ja men, jo men det är klart det är ju, utspelar sig på den tiden. Uh, men uh, jag vet inte. Alltså, jag är inte skitsugen på Holförsnär kan jag säga. Mm. Så kan jag väl sammanfatta. <laughs> <hela tiden. laughs> uh, och var är med? Streetrod 1 och 2. Inte Icket oh. att förglömma. Nej, <laughs> det måste jag nog säga. att uh, Malhalland Mal race i Street Rod 2, det är, bara att, det är bara att må dåligt cyklist. Alltså. Jag vet inte hur länge jag satt med det här. Det går inte att styra skiten. Det är helt omöjligt. Jag utmanar alla som lyssnar på det här nu. Ladda ner Street Rod 2 och ingen fusk med cykler. Ni ska köra på de gamla vanliga hastigheterna. Och försök styra bilen. Jag hävdar att det är mer eller mindre omöjligt. Jag vet inte hur jag lyckades. men Ja, det gick till slut. <laughs> ja... Uh, ja du klarade ut både ettan och tvåan väl Ja, ja visst, mm. jag jämmer ju inte men <laughs> Jag satt ju säkert en dag bara för att vinna ett range, Jag tror gjorde jag. Ja det är mäktigt uh, Men uh, ja var det, var det några andra retrospel också Eller har jag sagt allt ja, ja, ja, Jag körde ju nya Doom i och för sig. Jag vet inte om det räknas som och Det var helt nytt och datt Men uh, det var ändå dom liksom Just det Hur kändes det då? Var det, var det som gamla Goa Du är som är ja. gamla Quake-spelare kände igen det jag var ju extas över att se alla, alla gamla monster och sånt, vapen i ny grafik. Det tyckte jag var roligt. Alla de här... Alltså, de har ju, jag var så orolig för att de skulle ha det totalt. Jag var jätteorolig när jag startade, det, men det var... Alla gamla monster är med. Det är bara gamla monster, om jag minns rätt. Ja, de ser ut som de ska göra. De har liksom inte sabbat dem. Man ser direkt att det där är det där monstret, fast snygg, liksom. Det är som du har en tonårsson, och så har han växt upp och blivit 25 och skaffat ett jobb, liksom. Han är en respektabel man, liksom. <laughs> så jag fick sådana faderkänslor nästan. De var stora och fina de har blivit med sen. Um, Och det var domkänsla, bra drag, alla sprang runt och sköt, trevligt. De drog ut på det lite för länge skulle jag säga. Spelet kunde ha varit tre timmar kortare för det var verkligen. Man gick in i ett rum, slet sönder en, någon sorts grej och sen kom det 40 000 dövåner och sen vidare till nästa. Det var bara samma om och om igen. Uh, så lite långrandigt men jag, ja, jag var faktiskt positivt förvånad över känslan när jag spelade. Jag säga. De hade fångat dom tycker jag och det var det viktigaste. Mm. Ja, det lyckades de inte med i 3 så det var ju skönt att de fick en, en, ja. en ny tändning på något vis. Och Doom gjorde 3. Det på riktigt du får välja mellan ficklampan och vapnet. Ja, precis. Sämsta idén i ett domspel, ja. det ju vara att springa och köta liksom. Ja, ja, jag förstår inte, de tittar för mycket på Alien vs Predator så tänkte, nu ska vi göra något läskigt. Ja, nej, det är inte läskigt, det ska ju bara vara slakt. Ja, ja jag, precis. jag håller med, många säger att dom är läskigt, men jag har aldrig tyckt det var läskigt, nej. det är bara att köta liksom. Ja, jag förstår inte. Då kan de inte ha spelat Dome i alla fall. Ja, om de tycker att det var läskigt. Det fanns väl ingen som var läskigt med de där spritesen. Nej, de som var, var inte svinläskiga. Det får jag nog säga. Nej, <laughs> <laughs> ja. ja, men kul. Att det Dome ändå höll. Jag har inte vågat. Jag har varit så sugen. Ja, jag tycker du ska... Du kommer få sådana här flashbacks. Och mm. bara mys liksom. Ja. Men sen efter fyra, fem timmar kommer du tänka. Nu borde spelet ta slut. Men så är det typ en timme till. Och så en helt onödan hävdar jag. Ja. Har du hunnit prova multiplayer någonting? Ja, jag körde multiplayer betan men det är ju verkligen urvattnat alltså. Det är sån här, det känns som ett konsolspel gör det. Okej. Okay. Ehm, så ja, det var inget, inget för mig. Det kändes som kod lite i rymden eller jag Ja, nej. Man ska inte likställa sig med kod då har det gått fel. Eller man ska inte jobba åt det hållet, då är det ju. Det finns ett kod det räcker. Eller ja, en serie. Man behöver inte efterlikna dem. Nej, har, för, för hela Doom-multiplayer var ju också sådana här, du sprang i 500 km i timmen mm. och sen kunde du springa mot väggen också så sprang du 800 km i timmen för att motorn var trasig, ja. men det här var mycket mer, ja, det kändes som ett generisk konsol, det kunde varit vilken konsol, hade de inte sagt att det var dom kunde det ha varit vad som helst, i stort sett. Mm. Mm. Tråkigt, tråkigt. Men ja. ja, single player, det får man kolla in då. Ja, det tycker jag. vet inte var den kostar. Kostar den 60 eller 40, men jag skulle ändå säga att har du, har du sådana här känslor för dom då tycker jag du ska lägga pengarna på det, faktiskt. Då ordnar vi det. Lägger skattepengarna på det mm. Ja, precis. Mm, vad tänkte jag säga? E3 kommer snart. Har ni hunnit spana in något, det som... Ja, vad som kommer vara där? Jag är helt disconnectad från sånt där Jag hänger inte med alls måste jag erkänna Nej, jag jag kanske borde heller. hänga med lite mer Jag vet inte nu när man ska streama också Men faktiskt väldigt dålig på det där Ja jag har också varit lite dålig på det Att försöka hänga med vad som, som händer Jag vet ju att Nintendo ska vara där Och visa upp Zelda Men i övrigt så är det så här. Ja, jag har typ <går> dålig koll Har du, har du ingen koll? Ja, jag gissar väl på att Battlefield 1 kommer att visas upp ja, Ska jag tro det? Det visas väl upp alldeles snart. väl det Ska inte komma en trailer-typ nu om någon dag? Nej, ja, men det blir väl gamla vanliga. Eh, Watch Dogs 2, vet inte om någon skulle vilja spela det. Det, det spelar de tydligen göra. Det visades ju bara för någon halv, en halvtimme sen nu när vi spelar, spelar in här. eller Så var det kanske. Eller och en och en halvtimma sen kanske. Ja, men det har du helt rätt i. Jag säger det. 18 någonting. Ja, jag tyckte ettan var Jag hypade ettan, eller var med på Hypen, vart jättebesviken Och vill inte ens titta på det nu Så att säga Det kanske blir bra, jag vet inte Jag har ingen aning, men sen är det det gamla vanliga Det är mycket så här Gears of War 4 Snackas det väl om, Crackdown 3 Mycket uppföljare Fan, det finns det 15 där Jag antar jag också kommer att vara med Säkert, jag har inte sett dem Om Square Enix, men de brukar vara där så Det är väl väldigt få som inte är där Eh, kanske en Assassin's Creed, jag vet inte Man vet aldrig Jag har faktiskt ingen koll Jag har lite dålig koll faktiskt eh, Generellt Jag är lite less på de här eh, generiska uppföljarna Som eh, bara matas ut nu Så jag har faktiskt inte orkar bry mig eh, Civilization 6 det, det är ju också bara Det är ju för intressant Det är kul mm. eh, Payday 3 Kanske. Kan vi hoppas på. Vågar vi hoppas på det? Ja, nej. Jag hoppas. De skulle vara där borta i alla fall. Starbreeze. Så jag hoppas att de visar upp eh, inte bara Payday 2 eh, expansion eller DLC-paket 57 utan faktiskt något nytt och färskt. <här> uh, Daniel. XCOM. Är det någonting du har spelat? mig har spelat det? Jaha. Ja. Visst var det där? heter det inte, det är väl UFO... En, det? Ja, UFO Enemy Unknown. Ja, precis. Ja, på Amiga jag kört det. För, ja, har du kört de ny utgåvorna också då, eller? Nej, ja, det har jag faktiskt inte. Jag vet inte. det där är något dött för mig, tror jag. Men, men du spelade på Amiga. Vad tycker ja. du om det, det spelet då, när du spelade då? Det var väl lite småmysigt, men jag vet inte. Det är som... Jag har jättesvårt att spela singleplayer-spel nu för det är alltså. jag, jag det är så svårt att motivera mig och sätta mig. Jag köpte GTA 5 dagen faktiskt. Tänkte, nu ska vi prova det här. Jag har varit sån hype. Jag har inte kört GTA sen GTA 2 liksom. Ja visst, det är vackert, och snyggt och det en stor värld. Det är jätteimponerande. Men i slutändan sitter jag och spelar mot ett skript liksom. Jag, någon måste bli arg. Det är ingen som blir arg. Mm. Jag, jag, jag vet inte. Jag måste nog försöka motivera mig själv att spela lite mer singleplayer-spel. Men det, det är svårt tycker jag. Uh, ja, ja, det är multiplayer som gäller nu. Det, jag har fastnat i den vinkelbolten. Du vågar ja. inte in på multiplayer-delen av GTA? Ja, jag ska prova det här. Jag, jag tänkte bara skulle lära mig att styra gubben och sådär innan. Ja, kan så jag körde lite single ja, single player, men det hade jag jättesvårt att motivera mig för faktiskt. Och mm. nöta. Ja, det ska vara för storyn då. Om man nu... Det var väl därför jag spelade mest. bara för att, Jag vet inte, storymässigt är de ganska duktiga. De är duktiga jo. på att göra berättelser, men mm. man ska ju ta sig igenom den också. Och har man inget driv så är det nog svårt också Hur många så, timmar skulle du säga att du tar och spelar igenom det där? Ja men det är inte så mycket alltså Det är inte, det är inte så många Jag minns när nu köpte jag ju det till PS4 när det kom Det var ju länge sedan Men mm. kan det vara tio timmar då är, det, då är det mycket tror jag Men då gör du inga av de här side missions och grejer Inte Du bara, mycket, du bara kör alltså Ja precis, jag köttar ju main missions mer eller mindre Ja ah, okej okay. Så då gör ah. jag menar, kanske tio Ja Jag tror inte att det var någon mer i alla fall men det är bara åk dit, skjut han, åk hit, alltså, jag vet inte. det, ja, det, det är mycket sånt. Föl, förfölj den där gubben, ja. infiltrera Facebook, eller vad det nu var. Det var inte Facebook, men det var något ja. liknande. Ja. Okay. Och så här. ja, men det är mycket bankrån hit och bankrån dit. Det kändes lite som att spela singleplayer, wow, man bara hämtar fem pinnar och sen fem ja. löv, och så går man och gör det, alltså, nu ska jag ha sju såna här, åtta såna här, jag vet inte. <laughs> Men det var vackert att se på, det ska jag inte ta ifrån det Det var ett snyggt spel, absolut. Mm. Det är väl lite det de lever på fortfarande, tror jag. Det känns så. De är duktiga på att skapa en värld, en levande värld. Men... Jo, jag stängde av GTA 5 och sen startade jag H1 och så började jag nästan garva hur fan det så ut jämförelse. Det var... <laughs> ja, jo, så skaplig skillnad alltså. Patchar de fortfarande, eller jobbar de fortfarande på fullt med H1? Ja det gör de, de jobbar med Battle Royale-delen Survive tror jag de har, inte officiellt lagt ner men jag tror att de, de har väl en prao som sitter och gör no någon grej då och då men det är helt uppenbart att de har gett upp den delen och pengarna de tjänar kommer ju från, jag kan säga 97% från Battle Royale-modden Vad är det man köper där eller vad är det de tar in pengar på? Du köper, ju som i Counter Strike du köper nycklar för att öppna lådor och till skins Ja, såklart det är, det är väl alla spel så nu för Är det inte så i Overwatch också att du kan köpa nycklar och hålla på och grejer? Eller? Eh, jo, precis. Det är samma. Du får lootboxar varje gång du läblar eller så kan du köpa dem i, i bulk så att säga och bara öppna och få skins. Så det, det är så man tjänar pengar idag tror jag. Jag gillar ju inte det här, många gillar det, men det här random delen av det gillar jag inte. Vad bättre i League då om man kunde gå in, där. ett fult skin, det vill jag ha liksom. Det kostar tre euro, så köper jag just det och får det direkt liksom. Mm. Sitta och öppna lådor och hoppas, det tycker jag. Jag förstår varför de gör det, och jag förstår att de tjänar pengar på det. Men jag, jag föredrar när man kan bara gå in och ta det man vill ha, så att säga. Sen är ingen jättestor skinbrukare, men det finns, i League of Legends fanns det ju några skin som var så fula som man var tvungen att ha dem liksom. Ja, no. no, precis. Är, så, så, så, man, om man spelar team måste man ju vara posk i Hallen. Liksom. Givetvis. givetvis. Ja. <laughs> Varmars. <laughs> oh, Vad har du spelat då Marcus? Oj, det har, det har nog bara varit infamous på sistone. Det bara just det. Uh, Vad är det för något? Ett eh, spel till Playstation 3 som släpptes 2009, så det har några år, mm. år på nacken nu. Eh, du spelar en karaktär, Cole, som helt plötsligt får elektriska färdigheter, börjar kunna skjuta blixt, blixtar genom händerna. Oh. Så får man så här lite eh, val o, o, o, spela on, som ond eller god under mm. spelets gång. så du fienderna har förgiftat vattnet, det sitter en, en förgiftad vattentank här uppe på, på huset och antingen kan du kan du spränga den, men då kommer giftet att, att ja, komma på dig också så du kommer bli skadad i processen men inga, inga civila kommer att råka illa ut, eller så kan du så implodera den men då kommer allt gift att fara ut till hela huset men du tar ingen skada, så det är det som där Fable typ? Jag har inte spelat Fable. Så... För att man gick runt och man kunde påverka. Ja, det var ungefär samma sak där man hade olika val och sen beroende på valen du gjorde så blev du ond god och alla invånare i spelet reagerade därefter. Och så där. Ja exakt. Det är inte så mycket till inv invånare. Det är... Gångtrafikanter Som hejar på en ifall man är god Och buar på en ifall det, man är det är ganska den. lite sånt för övrigt I det spelet nu när jag tänker på det Det är liksom du, fiender Några så här bilar Och ja, gående Så när det är, världen är inte så mycket mer än så Nej. Den är ganska nedskalad Så är ett, ett tåg Ja just det, ett tåg som man kan åka på ja. Eller om man åker på rälset Eller vad det där Ja, du kan åka på rälsen också. Ja. Eller ja, du kan ju åka på elledningar och räls och grejer. Ja. Eller ja, det är väl ett tåg per ö. Det är som tre små öar mm, man besöker runt. Jag minns ja. när, när de skulle göra tvåan i alla fall så hade det varit ett jäkla liv, för antagonisten skulle ju inte se likadan ut. De tänkte byta eh, utseende på honom, på Cole. Eh. Och då var det varit ett jäkla liv. Jag tror att det slutade med att de bytte. Så att han såg likadan ut i tvåan. Mm. Men jag vet inte. Jag har inte spelat tvåan. Eller om det är så att det är från en, Det är kanske är ett helt annat universum i fri. var har jag osäker. Men jag vet att det var ett jäkla tjafs. Eh, Communityen varit väldigt upprörd. De vill ha samma, samma lirare. Mm. Nej, så jag har bara fortsatt, fortsatt med det. Och, eh, jag har tagit med vidare i, i storyn. Mm. Fått massa nya färdigheter och skills kasta granater och flyga och ja, men åka på räls som du sa det kunde man ju inte från början de där gamla klassiska superhjältegrejerna eller, eller flyga vad vill ta i, sväva eh, sakta ner mot marken. Uh, och ja jag spelar ju som god den här Man ville ju vara trevlig liksom. Ja. Så jag försöker att inte skjuta på, på civila när den finare är i närheten. Men det, det är svårt att låta eller svårt att missa dem. De är ju i vägen konstant. Men man verkar inte få så mycket, mycket vad heter, negativt. ifall man råkar träffa dem. De bara duckar eller ja, de lägger sig på marken. Sen så har man ju en, en färdighet att. att Hela upp civila som ligger på, på marken också. Så brukar jag springa fram och hila upp dem så att de är uppe på benen igen. Då blir de glada. Riktigt snäll leder. Mm. Ja, gentleman. Ja. Ja, eh, EuroTruck. Mm. Är det inte fantastiskt att man kan göra ett spel av att vara en truckdriver? Och man tycker ändå att det är kul i timmar ut och timmar in. Liksom. Det är skitroligt. Jag vet inte vad det är. Jag kan inte förklara det. Om någon Nej. frågar mig varför jag spelar det, kan jag, inte, jag kan inte Nej. säga varför. Men jag vill bara spela det. Det, det, är, som att man, det, det är ju beroende. Alltså det, ja, ja. Ja, det har du ratt när du körde? Eller? Eh, ja, jag körde med ratt. När jag körde som mest. Där, då hade jag ratt faktiskt. Jag funderar på köpen. Skulle du rekommendera? Ja, absolut. Det blir en helt annan grej. Det är inte ja. alls, Jag har dragit mig för att spela när jag inte har liksom upp... Eh, det är så jobbigt att ha ratten fram hela tiden. Det är jäkla... Par pjölrande fram och tillbaka. Ja, det är ju det. Ja. Men nej, absolut. Ratt är att föredra. Det tycker jag. En helt annan inlevelse. Mm. Ja, jag är sugen på det. Alltså ett VR-headset med då. Hur... Ja, visst. visst. Oj, oj, oj, oj det... så Eller så bara köper man en truck på riktigt. Det är ju nästan där man... Det är ju <laughs> dit är man går. nästan samma pris. Ja. Snart. <laughs> Vi pratar om pengarna så att... Ja. ja, nej. Det är faktiskt ett riktigt mysigt spel och det jag bara mysigt att sitta och köra lite tycker jag. jag Lyssna på lite musik och det är så avslappnande på något sätt. Finns det någon mål i spelet? Alltså så här, när du har uppnått det här, då har du vunnit eller? Det... Ah, du går ju upp i level och kan pimpa ut din truck liksom, köpa starkare motorer och bättre truckar och sådär. Så du levelar ju upp hela tiden. Men jag vet inte om det finns något slutmål eller jag inte. Nej, jag tror inte det. Det är väl att tjäna så mycket pengar som möjligt. Du får ja. sätta upp ett, ett mål på det liksom. Fetaste strålkastarna, ja. ljudbelysning. Ja, nej men, ja, men det är så. single player. Ja, det går multiplayer också. Jag ska spana in där faktiskt. det mm, Hur ja. olika åkerier som man då tävlar tävlar mot varandra. Ja, jag, jag, jag vet inte tydligen så uh, alla är alla in och kör på samma. Jag vet inte hur det funkar. Jag, ska, jag är riktigt nyfiken, men jag ville känna att jag, att jag var trafikduglig innan jag gav mig ut på internet och <laughs> körde liksom. Så nu, nu har jag tränat lite för mig själv här. Mm. Nej, jag, har ingen, jag vet att det finns, men jag har aldrig vågat prova nej Så att jag har bara kört Så Jag är lite rädd om jag gör det på streamen Då kommer det komma 20 personer <laughs> och bara krocka med mig hela tiden ja. Det är väl det man oroar sig för jag förs jag Försöker sabotera för dig Ja, Moses kommer även där Ska jag titta på Det <laughs> Du börjar bli en sån här som får upp försäljningssiffrorna för spel, när du köper någonting, då kommer ja. alla viewers att köpa det också. Ja, jag har ju säkert, ja, säkert sålt fem exemplar av Eurotrack sedan jag började streama. det tror jag. Så jag, ja. det borde jag ha fått av det företaget, det måste jag säga. De har gått plus på mig. <laughs> Mäktigt. Men hur mycket har du spelat det här spelet och Krykke? Eh, Eurotrack? Ja. Oj, men äh, väldigt mycket. Jag vet faktiskt inte, jag har inte exakta siffrorna här, men alltså jag, har, jag plöjde det väldigt intensivt i två, tre veckor. Det är lite sådär, jag fastnade ju helt och hållet för det. Jag gjorde inget annat ja. i princip. Det var ju så fort man kom hem från jobbet, då satt man sig och jobbade lite till och körde, ja. <laughs> körde lastbil. Nej, det, det, det, det är så sjukt beroende på de kallande Jag vet inte, jag kan inte sätta fingret på det heller liksom. det, är bara så där. det är bara så roligt att köra där Och så får man en ny load man ska köra Till något jäkla sågverk Och så ska man backa och... Nej, det... Så hade jag tre skärmar vid det tillfället Så det var ju Det var lite extra upp inlevelse Ja oh, just det just det. Så det var lite Inte VR-grejen men ändå lite sådär att man, En liten man fick... bit i alla fall Ja precis, man fick lite mer vy Så, så att det var häftigt men nej, alldeles för mycket tid. Fast jag har haft kul, eh, mer kul med det, med det spelet än många andra, kan jag säga, som jag har betalat det dyrare för. Det finns ju ett American Truck Simulator nu, men även det... Jo, jag såg det. Jag <laughs> Ja, kanske jag få upp, eh, slösa lite tid, tänkte jag säga. Köra på par veckor nu, liksom, markera. Ja, lite Gå in intensivt, bara. sådär. Ja. Men vad är nästa steg med BTK nu då? Eller vad är nästa... Nästa grej. Ja, jag har flera grejer på gång. Eh, ja, nej men det blir lite serier på Youtube och sådär. Jag vill ju prata om annat än bara spel. Men en del handlar om musik, en del handlar om eh, saker som jag tycker är bra skit. Det liksom. eh, kan vara allt från tv-serier till filmer till... Ja, egentligen allt möjligt. Saker som jag tycker borde lyftas fram i, i rampljuset. Mm. Eh, så det är en serie jag har börjat fila på. Eh, sen har vi ju... Streamen kör ju på fyra eller fem dagar i veckan. Så ja. det tar ju ganska mycket tid. Jo. <laughs> Hur Men, var det med, med tre kronor-grejen? Mm. Vi håller på med, vi ska dubba första avsnittet av tre kronor. <laughs> jag och jag tror det är 20 nu, frivilliga från streamen då. Så jag håller på, jag har precis kastat alla. Så nu ska de börja spela in här när som helst. Så det blir intressant att se. <laughs> Det känns som en, en viktig del i det svenska kulturarvet där Ja, jag vet inte, på något sätt känns det här som ett viktigt projekt Jag vet inte varför Hur, hur, hur jobbar du då? Du dubbar alltså Ja, vi, vi tar tre kronor och sen så ja. får du en karaktär Du kanske är regnet till exempel Så får du ja. säga alla hans repliker och sen lägger vi på dem över Okej, okay, okej okay, Byter okay. ut dem, sånt det Bara rakt av sådär, eller skriptar ni om en del lite? Nej, nej, det är rakt av oss alltså. jag vet inte okay, okay. Vi vill göra det legit, sånt där ja. <laughs> gott gott Åh oh shit, det måste jag ju säga Ja, det låter ju skitspännande ja, Tre det, kronor, det var ju det. jättestort När det begav sig Tre kronor var fint var det? Det var, Man antingen var med i redir, redir, kille Eller till kronor kille mm. uh, Och uh, jag var ju stenhård tre kronor Jag såg ett avsnitt av räddriket Så här, sa, nej, det här är skit Och siktar jag över till till kronor Och där fastnade jag Väldigt Ja, det, mm. sen har du ju ett av de bästa sluten också Ja visst, så är det ju. Utan att spoila så är det ju faktiskt ja, jag, tro, jag tror det är ospoilbart. <laughs> är är det det okay? talat. Ja, ja, jag tror det är det talat. Det är tråkigt är om de sitter där nu och är på typ näst sista avsnittet och <laughs> har lukat lyssna på den här podcasten. Då är en fan eh, av. Alltså. Ja, men han spränger hela skiten. Det är ju tråkigt <skratt> att behöva spoila. Men så är det. Hela alltihop. <laughs> ja, det är så bra. För en gång skulle det ett riktigt slut. Eller liksom ett galet slut. Inte de här alla lever lyckliga i alla sina dagar. Ja, jo, men det är väldigt konkret slut kan mm. man säga. Ja, men så kunde de gjort den inte alla, så att de vaknade upp sen och hela säsongen var en Precis. dröm, det är ju ja, ja, <laughs> En klassisk, det här var rosa, rosa sidor på, i skriptet, det var bara ja. drömsekvenser. Ja, så, nej men det, Till Kronor har ett speciellt plats i mitt hjärta av någon anledning. <laughs> Dans med BTK då, är det någonting som kommer tillbaka? Ja, det är inte omöjligt. Ja, nej men absolut. Jag tycker det var kul att dansa. Även om jag kanske inte var så bra på det. Vad hette spelet? Is ja, Dance, det, var, det var någon sån dansspel till Xbox 360 tror jag det var. Ja. Som vi körde och det var, det var kul. Absolut. Problemet är att det är så ruska och dåliga låtar generellt sett i de där spelen. Så man pallar ju inte så länge. Det är några såna gamla klassiker som man kan köra. Men sen är det mycket modernt skrammel alltså. Jag, men, ja, nej, men det återkommer helt klart Det var ju tittare som Donerade kameran och allting så vi kunde genomföra Jaha, jag tror att det var bara Någonting ni fick ja, Låna en sväng men det var Nej, det, det var någon Jag tolkar det som donation i alla fall Vi får väl se om, <laughs> om de kräver tillbaka det uh, Nej, annars hade vi nog inte gjort det jag vet inte, Vi var inte så sugna på att lägga ut pengar På ett Xbox och en kamera Bara för att köra och testa det där då. Uh, Men man kan ju Grejen var att man kan köpa en Xbox One nu men det var ju skitdyrt och sen var det nya spel och ny kamera. Nu fick vi ihop de här gamla prylarna och det tyckte det funkar bra så alltså. mm. Det var väl lagom. Men nu har jag faktiskt lånat ett PS3 också och tänkte spela med Dark Souls och Demon Souls och allt vad det är. Jaha. Så vi får se när det här kommer igång. Då får du ju massa eh, känslor. <laughs> ja, ja det kroppen. Ja, och nej. Men... Ångest och, och så. Kanske. Det låter som ett tema jag är väl bekant med i alla fall. Ja, du kommer att trivas, du kommer att känna dig som hemma. Ja, det är skönt. <skratt> Nej, men nu, många har pratat om Demon's så och jag har aldrig spelat det. Så nu har jag det här, faktiskt, både ja. spelet och konsolen här. Någonting som kommer upp på, på streamen då? Eller... Ja, precis. Det kommer du göra. Nice, det ska bli intressant. <skratt> jag, har inte kört, jag har inte kört något av dem där så jag har bara hört folk säga att de är svåra. Så. Ja. Jag ja, har bara kört det första Demon's Souls Men jag vill Någon gång <laughs> även titta in i De andra spelen. Mm. Då kan du ju backseat gamer det, är perfekt yep. Byta dig kaffet, fixa det där <laughs> Det låter galant Det är så kul att se folk spela dem alltså, Det är jobbigt att spela det själv Men ja. det är ju sjukt roligt Det är underhållande att Att titta på, just för att man kan nästan skratta Väldigt mycket åt när folk där mm, Jo, nej men det det ska nog gå bra. Mm, mm. Nice. Men det har, hur fick du tag på det, förresten? Var det också någon tittare som... Ja, men det var Henrik, min kompanjon, som nice har, råkade ha de prylarna. Eh, som tur var. För Demon's Souls finns det bara på PS3. Det, det finns väl inte till PC, har jag förstått. Nej, jag tror inte det. Nej, det är, jag... är nog bara Dark Souls 2 eh, och 3. Mm, okay. Finns ettan, är jag är osäker på om den finns det på PS men det är de senare som finns på PS Nu annars var det Playstation. Som har du det. Har det blivit något no mer... Vad heter det spelet då? Jag vet ju att ni spelade... Keep on Talking and Nobody Explodes. Ja, men det var ju ett kul partyspel, måste jag säga. Men det har bara ja. blivit en gång. Ja, men det ja. kräver ju att man är fyra, fem pers också. Jo. Mm. Så att det är svårt att... Man måste få ihop tillräckligt med folk för det. Men det kommer nog vi definitivt att spela vid något mer tillfälle. Men det är väl inget spel man grindar så här en gång i veckan. Men Nej. vid festliga tillfällen var det kul, absolut. Men ja, det blir ju rätt svårt tyckte jag. Även om vi kom kanske bara halvvägs. Men det vart ju rätt komplicerat vissa grejer tyckte jag i alla fall. Ja, jag och Kricka har ju försökt spela det tillsammans. Ja, Det är väl... Vart fastnade vi mest? Det var när det började bli morse. Ja, den är jobbig. Och, och du är så sjukt dålig på den. Nej. Ja, jo, det är jag. Jag, det jag, jag också. ser inte när den börjar eller slutar. Det, ja. det står typ att ja, det är ett längre uppehåll när, när ordet börjar om. Jag känner, den blinkar ju hela tiden den här ja. lampan. Jo, ja, men morsen är, det var faktiskt en liten dealbreaker för oss känns det som. Det var lite så. Kom det en grej då var det... Nej, det var tungt. Men... men mm. ja. Cool. Köpte var han tillbaka med de här vänddiagrammen alltid liksom ja. Nej, men de hittade jag någon, någon jag, jag förstod mig på dem så jag. Du börjar ju rita och måla och grejer. Ja. Och... Ja, det det kanske så, så egna. Du gjorde det eget. Ja, jag ja, hade ju manualen framför mig och det var ju så här den sträckade linjen motsvarar den blå kabeln och den heldragna är en röd kabel. så. Så då istället för att Läser upp vad de gjorde, då ritar jag om dem helt enkelt så att den var blå och röd så slapp jag som tänka på, på det. Ja, vi drack ju sprit när vi spelade i och för sig så det kanske det hjälpte väl inte till heller. Tror du inte det? Nej, ah, ja, jag vet inte. I början gjorde det säkert jag, men sen gick det över en gräns tror jag där det inte hjälpte längre. <laughs> men ja, annars får vi, vi fastnade direkt på något... Nej, alltså, jag tror det bara blev så där att vi inte handspelade mer och så har vi bara lagt åt sidan va? Ja. Jag tror inte att det varit så här omöjligt utan vi bara, nej, men nu, nu tog tiden slut. Vi har gjort tre, fyra försök. Vi ger oss för stunden. Jag tror det så. Ja. ja Fått upp det där längre fram. Yes, och sen så har vi som... Ja, jag tror som sagt att det bara var mors... Alltså man, såklart så fort det kom en, en ny modul då var det såklart att man... Kanske fastnade på den innan man förstod den riktigt fullt ut. Mm. Men annars mm. var det ju som sagt morse, morse signalen som var svårast. Ja, var de det faktiskt lätt för. Jag har ju svårt för de här med de här som sagt det. Men morsen tyckte var ganska. Men det kanske. Man, man, ja, man är väl lagd åt olika saker liksom. <laughs> ja. helt enkelt. Och sen så när vi hade spelat ett tag, Ricky, vi började ju komma, ja, komma i synk. Till ja, ja. ja men så, så det är då det blir roligt, tänkte jag säga. Så, och så började man upptäcka vissa saker, att den här labyrintdelen, jag behövde, man behövde bara få veta ena cirkeln, det är väl två cirklar i, i den. Mm. Ja, det är två synkliga cirkel om prick, Eller en, fyr, en trekant. Ja, eller mm. sånt där. Och det räckte med att jag bara behövde få veta den ena cirkeln så kunde jag identifiera vilken mm. vilken labyrint det, det handlar om, helt ja, enkelt. Precis. Och då kapar man tre sekunder, och det är ju livsviktigt. Mm. Typ. Och så var det ju andra sådana där små grejer vi, vi kom i synk med också. Det var ju lösnordsgrejen där det var var det fem bokstäver för varje snurra? Du, du bara mm. Mm. spottade över bokstäverna och jag fattade ju direkt vad det var. <laughs> så ja, det ibland klickar det. Och mm. ibland så sitter man där och tittar på morsekoden och fattar ingenting alls. Det är det som är skärmen. Men väl... alltså, alkohol samtidigt, det lät väldigt intressant. Ja, det var nog de dummig det tror jag, så ja. efterhand. Faktiskt. Jag tänker det. Jag tycker det var svårt som det var. Men ja, varför inte? Varför inte? <laughs> ja var det mer. Vi skulle man kolla på på de här eh, enkla, ja, enkla, men de enkla kablarna. Mm, mm. Visst var det någon där, där man skulle kolla på serienumret och sådär? Mm, mm. så där. Jag tror att det också blev så här att efter ett tag så börjar man lära sig det, så det var så här att ja, fem kablar serienumret har inte en jämn siffra. Okay. Mm. <laughs> man hade inte ens fråga vad den hade, utan man fick svaret som direkt. Ja, det, det, det är så coolt att se de som streamar det där eh, och har gjort det mycket när de har fem polare som är helt synkade. Och de, de bara matar ut, eh, ja, vad heter de där, kallas de? Eh, moduler. Moduler till, till, till höger och vänster. Och så. Nej, det, det är mäktigt, de är så koordinerade. Själv sitter man där och lite, ah, lite nöjd över att man liksom... Jag kommer ihåg att det är serienumret man ska säga Och att det är en röd kabel kan man skita i för, Eller en vit för den ska ändå inte klippas eller något. Ja. Vi var bara glada om vi hittade ett papper kan jag säga <laughs> <laughs> Just det Kom ni på kodord till symbolerna För vi börjar ju säga typ Protos eller något sånt där <laughs> Jo men sorry. Det, det, det, det, så blir det automatiskt tror jag nu kom jag inte på några på rak men det var ju, det vart ju till slut att man hade ett, ett, ett slangord för varje symbol. Ja, precis. <laughs> Pråt ja, ja, just det, jo, men det ser ut som en alien-dub. Ja. Om man Om man skittar <laughs> på. Ja, precis. Glad smiley och klackeskon och allt vad vi nu kom på. Ja, ja, nice. En bra partispel. Ja. Men där kan man ju också få ut massa känslor <går> när du spelar med vännerna. vad Du sa ju gulk, Nej, det var ju. Ja, men det blir ju som det är det som är lite drag ner med spelet också. Ja. Oh. Alltså, det, hur kul hade det här spelet var om du satt själv i lappen och körde liksom? Nej, inte alls. <går> Nej. så det är en genial idé, får jag säga. De var... Äh, ändå rätt nej, nyskapande vet jag inte, men de paketerar det så bra. Liksom. Allt är så, så, så snyggt gjort med bomben. Och, äh, jag vet inte, jag gillar inramningen mm. på spelet. Eh, men din stream, hur ofta, vilka dagar streamar du egentligen? Onsdag till söndag. Onsdag till söndag. Men ja, vi får se om det blir fyra eller fem dagar i fortsättningen. Jag kanske måste skära ner en dag, jag har inte bestämt mig riktigt än. Jag ska känna lite på det. Yes. Men eh, allra minst fyra dagar i alla fall, torsdag till söndag. Men så du ska egentligen streama nu då eller? Ja, egentligen men onsdagar håller jag på att fundera på huruvida det är hållbart. Okej. Okay. Så jag tog ett paus idag och det var ju perfekt att komma med och vara med här istället. <laughs> Men har du något schema då på tors torsdag då är det det här spelet på fredag? Nej, inte, egentligen har jag inte. Däremot har jag ju tider då. Åtta börjar torsdag fredag och sex börjar lördag söndag. Och kör till? Ja, det vet man aldrig. Men <laughs> generellt sett kör jag till tolv på vardagar och lite senare på helgerna. All right. Men det är inga fasta... Har vi roligt? Jag har hänt att jag har suttit till fem på morgon. Då har jag hänt att jag har gått och lagt mig vid tolv, liksom. Mm. Mm. Jag fastnade lite i Hearthstone häromdagen och satt väldigt sent. Jaha, det har jag helt missat. Jag har inte sett att du... Nej, jag har ju tagit ett dumt bett här med en kompis. Vem som kommer högst på ladder nu för 500 spänn. Så nu måste jag ju vinna det. Oj. Vart är du nu? Sju, du? sju, tror jag. Okej, okay, okej. Okay. Vad spelar du för deck? Jag har fem decks jag spelar. När jag flippar ur på ett så byter jag. <laughs> Jag spelar, ja, jag spelar alla de här klisché-decken, Midrange Hunter, Zoo, Pirate Warrior, jag har alla de här klisché -grejerna. Har du lagt ut pengar för att få lekarna? Nej, de här är ju... Jag har skrammelekar kan man säga. Jag har inte råd att bygga de här Control Warrior, de, de är för dyra för mig. Så jag kör lite mer ekonomiska deck. Mm. Det är nog skämt om du lagt ut tusen spänn för att eventuellt kanske vinna 500. Ja, den stora vinsten kommer ju vara den mentala vinsten. Pengar ah, ja, just... är bara en liten bonus. Ah. Kan jag säga. Men, men nej. En del decks är de här. Typ Control Warrior är ju. Om det är sju Legendaries eller sex. Och sen bara Epics liksom. Mm. Ja nej jag har inte. Den lyxen har inte jag tyvärr. Så pro har jag inte blivit den. Men jag ska vinna det här då så alltså. det, det, det kostar vad det kostar vill alltså. <laughs> Vet du vart, vart din kompis ligger just nu då? Ja, vi har ett Excel-ark vi fyller i på Google Docs. Vi ser varenda dag han ligger till. Han ligger på... Han är rank 11 just nu. Ja, ah, det är en trygg ledning just nu. Ja, fast du där är trygg. Alltså, det är ju sådana varianser i det där spelet. Så, eh, yes, nej, det skulle säga långt ifrån trygg. <laughs> men du måste ta emot extra mycket när du råkar ramla ner en rank. Ja, alltså visst. Man hamnar i de här losing ibland. Men jag menar... Säg att man har, nu är inte jag bäst i världen på det här spelet Men se att man har en winrate på Jag vet inte, 55-60% kanske Jag vet inte vad de bästa har, men de har inte mer än 65% i alla fall, Kan jag inte tänka mig Nej. Eh, Men varians på en sån winrate Kan bli hur absurd som helst Du kan ju liksom om du, om du gör en varians över förväntat EV på Alltså, och alla möjliga utfall Så är det liksom, det skiljer ju total Totalsuccé till to total katastrof Även över typ 500 games mm. Så man måste ju bara Knyta fast säkerhetsbältet och åka med på den här variansstegen nu. <laughs> men, men visst, det är tungt där. Man torskar sju matcher idag. Det är inte kul. Men det här har du streamat sent en natt. Förr. Ja, jag började någon natt. Så här, nu kör jag tills jag förlorar. Och så hamnade jag snart win streak. winstreak gick från... Jag vet inte om det var 14 till 9 här, på en kväll. Jag bara satt och körde liksom. Nött, och nästan så var det klockan fem på morgonen. Nästan så jag ville throwa det i gamet så fick jag fick gå och lägga mig. <laughs> Um, så, ja, det är inget det är inte mitt standardspel på streamen men det kan komma ibland när jag är trött och inte orkar gå loss liksom. ja, nej, det, det är ju ganska ju... bra chillspel så där Sitt och prata lite med folket på streamen och... Ja, nej jag visste inte om att du spelar det ens tror jag. Nej. Så det var det här var nytt <laughs> nytt för mig då får jag hålla extra koll på när du. Ja, ja den här månaden blir, ju, blir det nog en del för att eh, jag måste, jag vet inte vad som kommer krävas för att vinna men det kommer ju säkert krävas ...Legend tror jag, eller i alla fall närheten. Har du varit? Vad är din bästa rank du har varit? Bästa ranket är tre och halv tror jag. Nästan två har jag varit tror jag. Men det är en sjuk grind när man kommer ner dit alltså. Oj, oj, oj. Alltså? Ja, du får inga inga sådana streaks längre. Nähe. tar slut vid rank 5? Ja, just det. Så varje... och sån här sex stjärnor tror jag per rank också. Ja, jo, oh. det har jag fan med här. Det blir oh. fler. Och där uppe gör folk inte så jättemycket misstag heller. Alltså på min, när man kör runt rank 15 där, då folk spelar ju som höns ärligt talat. Så där kan man ju se ibland att här borde jag förlorat men ändå får man en vinst. Det händer inte så mycket länge när man kommer ner runt rank 4, 3. Visst, det händer ibland men inte i samma utsträckning. Och jag gör ganska många misstag ska jag tala om. Jag är inte alls, jag är inte egentligen lagd för ett här spel. Jag är inte, RTS och sådana här kortspel är inte min grej egentligen. Så det här går egentligen mot min natur. Så. Vi får se hur det går. Men om du får välja ut en lek som du tycker är din, din favorit, vilken ja, skulle det bli? Alltså min favorit, som jag har vid mitt hjärta, det kommer alltid vara Freeze Mage. Alltså, okej. Okay. Ja, det, den är, tycker jag är så sjukt rolig att spela. Det kan hända så mycket konstigt med den. Man sitter alltid där med en HP och det är kaos liksom. Vad kommer hända? Och sen får man till något sjukt och så vinner man. Och jag, jag gillar den. Problemet med den är att den tar ganska, varje match tar ganska lång tid. Så jag, jag kör inte den nu, utan nu kör jag lite mer deck som... Jag får in fler matcher per timme, ja. med tanke på bettet och det, ja. men uh, ska jag välja en lek för roligt, då kör jag alltid freeze smage. Just det. Finns det någon bra Free smage lek nu då i, i, i standard, nu när det finns två ja, olika kategorier? Jo då, det finns. Det finns. Uh, absolut. Man får byta ut några kort, men i, på det stora hela så är den ganska lik. Mm. Freeze smage har ju varit ganska lik hela tiden egentligen. Ja. Det har varit lite när The Scientist kom och och sen kom Torrisen och gjorde leken ännu roligare. <laughs> och så men den är ju, idén är ju densamma, liksom du sitter där och stålar och sen slänger du Alexa och sen bombar du liksom. Det är ju grundtanken. Jo, men du har den legendären i alla fall. Ja, jag har de som behövs för att, för att köra. Jag har några legendärist. Jag, jag är inte helt. Jag sitter inte med riktiga budgetlekare men jag, jag har. Jag har ju köpt dem jag behöver, så jag är ganska låst till dem jag har, liksom. Mm. Jag kan inte bara säga att nu slänger vi ihop ett sånt här däck, för då är det alltid någonting jag saknar. Ungefär så. Ja, just det. Så jag har varit väldigt specifik med dem jag köpt. Eller döstat eller vad man säger. Ja, just det. Uh, ja när det var Jag spelar väldigt lite Heartstorm själv nu, uh, mm. men jag försöker i alla fall spela en en vad heter Tavern Brawl i veckan för att aldrig att, kört. Alltså man får ju ett eh, gratis pack. Jaha, okej. Okay. Om du ja bara genom att vinna en, en Tavern Brawl, alltså först en, en gång i veckan. Så, ja, okay. så jag brukar köra en och, och vinna ja, för att vinna en sån Och för att mm. få ett gratis pack. Men du var ja. ju sjukt taggad på standardvarianten Ja, jag mm. var det. Var tog jag det vägen? Så, ja, ja, jag spelade lite grann och sen så... Jag vet inte vad som hände. Det var som bara... Det rann ut i sanden. Mm. Jag tycker HS aldrig varit roligare än det här nu. För nu finns det sån variation på däcken. Liksom. Ja, jo. Du kan ju möta nästan vad som helst på laddaren. Förut var det, ja, men det är det här, de är druiden, eller det är den här warren, eller det liksom Det var de Visst, det finns archetypes nu med, men... Kan, ibland kommer det nån helt stört liksom och, det är, och de kan vara viable ganska högt upp jag tycker jag har blivit mycket mer bredd på det ja nej men jag tycker också att det blir blivit det bättre men jag vet inte varför jag inte spelar mer för jag var verkligen väldigt taggad på det här nya spel spels, ja, rankingen med standard och, mm. och wild ja jag var helt trött på det där alltså Dr. Boom det bästa <laughs> de har gjort att den försvann alltså jag hatade kortet ja nu är, bara, nu är det bara brawl kvar, det hatar jag mest av allt. Och inre, du vilka skitkort. <laughs> det, det är mina kort jag hatar. Men de är väl i standard Ja, de är med. Jag det, åker ja. dit för dem hela tiden. Alltid. Därför jag hatar dem. <laughs> ja, brawl, ja. det är det största varianskortet. Det är helt vansinnigt. Ja, men det är fem månader släng bort hela bordet liksom. Ja. Nej helt va ja. ja. jag vet inte. Det, det. Det finns säkert någon matematiker som kan kortspel som kan säga att jag har fel och det har jag säkert, men det känns absurt. rent så här emotionellt i alla fall. <laughs> yes. Ja nej, vi ska ta bara av få trevliga trevlig timme börjar gå mot sitt slut. Mm. Var tittar man åt dig då, Daniel Om man vill spana in spana in dig. Twitch TV bitar till kaffet. Bitar till kaffet kanske jag ska säga. Inte bitar. Jag, jag, jag säger själv olika varje gång. Så man vet inte. Men det är bitar i alla fall. Ja. <laughs> <laughs> Wordplay. Ja. Uh, ja du, finns det finns någon annanstans också. Eller? Ja, Facebook. Slash bitar till kaffet. Man behöver inte ha ett konto. bara in. Och, där kommer de flesta nyheterna faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Hemsidan är lite. Men ligger lite efter nu kan jag säga. Mm. Så Facebook händer det, om man vill ha det senaste. Eller Twitter. Eller Instagram tror jag. Jag hängt med in i framtiden nu. Instagram bitar till kaffet. Man kan se bilder på. Jag vet inte vad det kan vara, det kan vara allt möjligt. Spännande. Ja, just det. Jag säger ju det, imperiet byggs, sakta men säkert. Ja. Så om, om 24 veckor till då, då har du utviklat det ännu mer. Ja, då, då, då, då kommer vi sitta här i ett palats kan jag säga. <laughs> ja, det ser jag fram emot. Ja just, det kommer vara tusentals, Nej, det är, jag har inga såna jättegrandiosa planer men jag hoppas att det växer lite till i alla fall. En röd matta vill vi se i alla fall. Ja, jo, jag ska försöka. Krickar, har du några slutord du vill? Jag ser fram emot Demon Souls på a Det gör jag. Annars tänkte jag faktiskt spela Dead by Daylight-betan. Så fort vi lägger på här. ska bli spännande. Om jag har hört om det spelet. Nej. Jag tar tystnaden som ett nej. det skräck? precis. Jag fick fram att det var, jag såg bara på Twitch, men är det 3D eller är det liksom... Det ser ut som en sån här direct videopryl, eh, video men det kanske det inte är. Nej, nej, nej. Jag såg bara en thumbnail, så det ser ut Aha. som... Ja, nej, det är precis, det är 3D. Det, ja. En mördare, eh, tre eller fyra, jag tror att det är fyra va, som är eh, ja, offer då, så att säga, i skogen. Eh, mördaren är eh, låst till... Eh, FPS-vy så att säga, first person vi medan de tre som är, eller fyra, som är jagade då, har tredjepersonskamera eh, och ser då mera och har lättare att gömma sig. Är det multiplayer? Multiplayer, Amen. Det här låter ju kul, jag ska jag kolla upp. Kolla in det. Eh, finns på Steam eh, någon deluxe-version så får man tillgång till betan rakt av. Släpps den 14 juni, skarpt, så att säga. Mm, mm. Väldigt intressant. Jag har bara Twitch-kollat det och tänkte gråta ner mig i det nu i, i, i kväll. Vad hette det igen, så du? Dead by Daylight. Dead by Daylight. Jajamän. Mm. Intressant. Mm -hmm. Mm -hmm. Nej, jag har väl eh, inget speciellt att säga. Jag, det här är ett litet specialavsnitt. Vi spelar in det en vecka i förväg. Jag drar ju till Frankrike. Ska jag fram Sverige i fotbolls Oj, oj. Så det, det är vad jag avslutar med. <laughs> så det här är inte Life. För... Vi, vi är i framtiden nu kan man säga. Vi är i framtiden. Det här, Nej. det här sänds, Ja, om, om exakt en vecka så, så sänds det här avsnittet. Alltså, du är fantastisk hur, uh, uh, uh, hur duktig är på det här som liksom ser till att det alltid finns ett avsnitt. Det ska ni ha... jag är imponerad faktiskt. Ni har, ni har något som jag saknar. <laughs> det är Tack. Tack. Tack så mycket. Ja, men det var nog allt för denna vecka. Tack för att ni har lyssnat. Vi har igen nästa vecka. GG. GG.